إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمادنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن يمحمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق وقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سهيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإنا أصدق الكلام كلام الله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 yang sudah kita lalui beberapa majlis yang lalu harapan besar dengannya Allah Tuhan wa ta'ala menunda agaknya bagi penduduk negeri ini sebagai hujah buat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita hadis sunnah pernah mencoba menyampaikan al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar balam beberapa majlis yang lalu sempat dibahas tentang kebobrokan dan kemungkaran agama demokrasi yang datang dan sekaligus ditanamkan dan dipaksakan oleh kaum al-Yahud dan Natara Al-Kufar Ke berbagai negeri Sehingga kalau ada sebuah negara Yang Dalam pantauan mereka Melakukan beberapa Pelanggaran-pelanggaran terhadap Syariat demokrasi Maka dengan segera Negara tersebut akan dituduh Sebagai negara yang tidak demokratis Sebagai negara Yang diktator Kemudian akan diambil tindakan-tindakan Yang lebih luas dari itu Baik tindakan terkait Perekonomiannya atau politik internasionalnya atau bahkan pertahanan dan keamanan negeri tersebut Amerika yang sering dijuluki sebagai polisi dunia polisi mengontrol, memantau, memberi peringatan ke berbagai negara Ini semua menunjukkan bahwa Demokrasi adalah sebuah agama Sebuah keyakinan Sebuah ideologi Yang difaruh Diwajibkan Dari Langkah awal ini Sudah menunjukkan bahawa demokrasi Yang mereka suarakan itu Sudah tidak demokrasi lagi Karena sudah dipaksakan Seolah-olah itu adalah sebagai agama satu-satunya yang paling benar Semua aturan Semua syariat Harus dibawa kontrol demokrasi Demokrasi secara umum Maknanya adalah Asya'biyahku munafsahu dinafsik Bahawa kebijakan hukum itu ditentukan oleh rakyat Hukum oleh rakyat Dari rakyat untuk rakyat Sampai ada istilah bahawa suara rakyat adalah suara Tuhan Apa yang dimaukan oleh mayoritas Itu adalah yang dimaukan oleh Tuhan Bahasa-bahasa yang sangat bertentangan dengan agama Allah yang Hanif, agama Allah yang Samha, yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad (saw) buithu bil Hanifiyat Samha, haku bautus al Allah dengan agama al Hanifiyah yaitu agama yang menyerukan kepada tauhid Peribadatan hanya kepada Allah satu-satunya Dan Menjauhkan dari kesyirikan Astamha Yang mudah Ringan Ringan untuk diamalkan dan ringan akibatnya Namun ketika umat ini Memilih alternatif Hukum alternatif kebijakan Selain Al-Hanifiyatul Samha Selain Milata Ibrahim ha Hanifa Yang Nabi kita diperintahkan dalam ayatnya Wattabi'i Milata Ibrahim ha Hanifa Diperintahkan untuk mengikuti Milat Ibrahim Sudah ditinggalkan oleh umat dijauhi, dicemooh, ah, Dianggap bertentangan dengan Kemodernan Dan bertentangan dengan kepentingan-kepentingan Beragam kepentingan Di saat itu umat Berada dalam kehancuran Terlalu banyak untuk kita menyebutkan kebebrokan Kemungkaran dan kelemahan Demokrasi sebagai sebuah sistem kebijakan hukum namun yang menarik untuk dibahas pada malam hari ini untuk kemudian semua kaum muslimin di negeri ini siapapun dia dimanapun dia berada dan dimanapun dia berposisi mengambil pelajaran mengambil pelajaran dari pengalaman yang sudah terjadi لا يندغ المؤمن من جحر واحد seorang mukmin sifat mulia yang ada pada seorang mukmin karakter terpuji yang ada pada kaum seorang mukmin yang beriman adalah dia tidak akan pernah disengat oleh seekor hewan berbisa dari satu lubang yang sama yang sebelumnya dia pernah disengat darinya kalau dua kali disengat dari lubang yang sama itu bertentangan dengan sifat seorang mukmin. Lalu Bagaimana dengan yang telah disengat 3, 4 Bahkan 10 kali Tak ada di ruhaudil Ambil pelajaran wahai orang-orang yang memiliki Cara pandang yang jernih Hari-hari ini muncul Keluhan Ratapan yang mengandung harapan terkait penerapan syariat demokrasi di negeri ini. Bahkan keluhan ini disampaikan oleh Bapak Presiden kita yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikannya hidayah untuk menjadi seorang mukmin yang cinta Islam. dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala darinya para pembisik-pembisik dan kaki tangan-kaki tangan jahat dari kaum munafikin ataupun kufar dan beberapa hari ini beliau mengeluhkan bahwa penerapan demokrasi di Indonesia kegagalan terlalu bebas sehingga akhirnya menimbulkan instabilitas politik bahkan dengan tegas beliau menyatakan bahawa kebebasan demokrasi yang terlalu bebas ini menimbulkan memunculkan liberalisme radikalisme sektarianisme dan terorisme bahkan ajaran-ajaran lainnya beliau ungkapkan ini kemarin dalam salah satu pertemuan yang beliau hadiri. dengan tegas beliau mengatakan bahwasannya penerapan demokrasi yang terlampau bebas ini menimbulkan efek-efek negatif tersebut. Yang pertama disebutkan liberalisme, ya. Liberalisme di negeri ini semakin terbuka. Semakin meningkat. Dipromosikan, semua orang berbicara dengan bebas. Nabi-Nabi Allah dicela, dicaci maki. Di antara mereka dan mengatakan bahawa Nabi Ibrahim AS adalah Nabi kriminal Karena berencana membunuh anaknya Tidak cukup itu diucapkan perlitan bahkan ditulis dalam sebuah karya Dijual bebas, bebas bebas berbicara, bebas berpendapat bebas mengungkapkan rakyunya, logikanya itu demokrasi malaikat-malaikat Allah pun dipermainkan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala pun diperolak olok tidak cukup waktu menyebutkan satu persatu Kemungkaran-kemungkaran liberalisme di negeri ini Bahkan apa yang dinamakan dengan LGBT Para pelaku-pelaku Al-Fahishah Fahishat Qaum Nabi, Nabi Laluq Fa'isyah yang pernah dilakukan oleh Kaumnya Nabi Allah Lut alaihissalam Perbuatan kotor jijik, Perbuatan yang Sangat-sangat bertentangan Dengan jiwa manusia Apalagi Dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang ini dibiarkan bebas, dibela, dibentuklah organisasi-organisasi yang menampung mereka, lembaga-lembaga hukum yang membela kepentingan jahat mereka, liberalisme. Terus berkembang di negeri ini karena penerapan demokrasi. Ya, tidak bisa dilarang karena demokrasi. Ketika anda mencoba melarang, atau ada hukum yang mencoba melarangnya, akan dituduh ini tidak demokratis. Berkentangan dengan hak asasi manusia, HAM. Dan ternyata pemerintah kita lelah Akhirnya Menghadapi rakyatnya Yang memanfaatkan Dan gembira-gembira Dengan demokrasi ini Berikutnya Beliau katakan demokrasi yang Sangat bebas ini Menimbulkan radikalisme Ya tentunya Karena bebas berbicara Bebas berceramah Bebas berorasi Mengkritisi pemerintah secara terbuka Memprovokasi rakyat untuk membenci pemerintahnya Kelompok-kelompok radikal Dengan beragam latar belakang Baik yang berlatar belakangkan, berlatar belakangkan Islam Menurut kelain mereka dan Islam sama sekali tidak pernah mengajarkan radikalisme ataupun radikalisme yang belakangi oleh ideologi-ideologi lain radikalisme Kristen radikalisme Yahudi radikalisme Komunis semuanya tumbuh bebas di dalam atau di bawah payung demokrasi berbagai urusan kemacarakatan berbagai urusan rumah tangga berbagai urusan kenegaraan berbagai urusan hukum menjadi tidak menentu ditendang ke sana, ditendang ke sini dilempar ke kanan dilempar ke kiri siapa saja yang mau melemparnya, siapa saja yang mau menendangnya karena memang hukum itu dari rakyat sumbernya oleh rakyat pelaksananya dan untuk rakyat, untuk kepentingan rakyat rakyat, rakyat dan rakyat sementara rakyatnya yang akan menentukan ke mana arah hukum tidak dididik atau tidak terdidik dengan didikan Tauhid sehingga sebagian rakyat yang menginginkan ritual-ritual kesyirikan tetap eksis, tetap berada akan dilindungi oleh payung demokrasi rakyat yang menginginkan perdukunan bebas perdukunan itu itu adalah hasil olah pikir manusia Yang memiliki Pursi Perlindungan hukum Begitu juga Ketika rakyatnya Menginginkan ritual-ritual Sesajen Dan yang semisalnya Sesajen di gunung, sesajen di laut sesajen di rumah sesajen di jalan raya semua itu ada payung hukumnya dalam agama demokrasi tidak boleh dicegah karena ketika dicegah anda telah melawan agama demokrasi anda akan tahu akibatnya kalau anda yang dicegah Ya, tunggu proses hukum yang panjang. Al-Quran yang dihina di berbagai lembaga pendidikan yang berlembarkan Islam. Ada lembaga pendidikan yang berlembarkan Islam menginjak al Jalalah Allah dengan kakinya diinjak di depan kelas, di depan dihadapan murid-muridnya. Ada sekelompok mahasiswa lembaga pendidikan yang berlabelkan Islam meneriakkan anjing hu'akbar subhanallah amma yakulun mahasisim kau ya Allah dari apa yang mereka ucapkan dari celaan yang mereka lontarkan terhadapmu ya Allah sampai hari ini tidak jelas prosesnya kemana kemana Nabi kita Muhammad ditertawakan, karena memang demokrasi. Begitu juga radikalisme terus bermunculan di bawah payung agama demokrasi ini, bebas berbicara. Mau mengkritisi pemerintah secara terbuka, punya hak dilindungi oleh hukum. Anda mau berdemonstrasi, mengkritisi dan menentang kebijakan pemerintah, ada payung hukumnya, silakan. Dan berbagai ajaran lainnya, demikian kata Bapak Presiden Indonesia. Karnanya Islam sebenarnya telah mengajak seluruh umat manusia untuk kembali kepada syariat sang-sang sang Khalid. Kembali kepada aturan dan sistem yang telah diciptakan dan diletakkan oleh sang Khalid. Al-Malik, sang pencipta dan pemilik alam semesta ini. Galang langit dan bumi Matahari dan bulan Bintang-bintang angin Badai dan yang lainnya Semuanya tunduk patuh Kepada syariat Allah Kepada ketentuan sang penciptanya Tidak sedikit pun ada yang melanggar Di antara mereka Tetapi Manusia Dipanggil oleh Allah Untuk tidak Berhukum tidak menentang Atau juga berhukum dengan syariat Allah Dan tidak menentangnya Kau muslimin yang semoga Dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita ambil contoh Betapa Islam itu Indah, betapa Islam itu Menghalangi munculnya radikalisme Dan terorisme Syariatnya indah dan mudah Syariatnya melindungi kepentingan manusia Tidak ada syariat Islam, syariat Allah Yang bertentangan dengan kepentingan manusia Selama kepentingan itu Benar-benar kepentingan yang memang dalam batas-batas Bukan kepentingan yang brutal Salah satu contohnya yang sudah kita sebutkan, jangankan sampai mencaci maki pemerintah di depan halayak ramai, jangankan sampai menuding, nuding pemerintah di atas mimbar membicarakan kejelekan pemerintah, walaupun dalam sekutu warga, jangan dalam Islam ini. Bila, Dalam sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Jangankan mencela, Mengkritisi secara terbuka Walaupun dengan adab Itu pun dilarang Dalam sunnah Nabi Mankana lehu nasihatun Lidhi sultan Fala yubdihi alaniya dan siapa yang memiliki nasihat kepada penguasa Jangan ditampakkan secara terbuka Islam Indah Islam Penuh dengan kemudahan sekarang ini wibawa pemerintah menjadi hancur akibat demokrasi wibawa pemerintah menjadi tak berharga lagi akibat demokrasi kalau dikatakan penerapan demokrasi di Indonesia inilah yang terlalu bebas Ya memang demikian demokrasi Apa yang dimaukan oleh rakyat Ketika Anda mencoba membatasi Kebebasan tersebut Serta merta akan Muncul tudingan Bahawa anda Tidak demokratis Anda melakukan diskriminasi Anda telah melanggar melakukan pelanggaran HAM berat Maka dari itu kembalilah kepada syariat Allah wahai kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala dan menjamin kehidupan bagi barang siapa yang mengamalkan syariatnya dan bersyukurlah bagi ahli sunnah yang telah diberi taufik oleh Allah untuk beragama untuk berislam di bawah naungan sunnah bersyukurlah wahai ahli sunnah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufiq untuk bisa beramal dengan Al-Quran dan Sunnah punya kemauan yang serius dan sungguh-sungguh untuk menghormati Al-Quran dan as sunnah bersyukurlah wahai ahli sunnah Jika Allah berikan taufiq untuk kita bisa dan senang memahami ayat-ayat Al-Quran dan dalil-dalil sunnah di bawah bimbingan pemahaman dan penerapan generasi as salaf generasi para sahabat Nabi sebagai generasi terbaik terbaik akidahnya terbaik tawhidnya Terbaik imannya, terbaik akhlaknya, terbaik muamalahnya. Baik antar sesama masyarakat dalam kehidupan sosial, kemasyarakatan maupun muamalahnya terhadap pemerintahnya. Al-Iman Malik rahimahullah dalam salah satu nasihatnya menyatakan, La amru akhir ummaji, illa bima tidak akan pernah menjadi baik kondisi urusan keadaan akhir dari umat ini kecuali dengan cara dan sistem yang dengannya telah menjadi baik Generasi awal umat ini Tentu ini ada himbauan dan ajakan Untuk agar umat ini mempelajari Sistem apa Yang diterapkan Diamalkan Oleh generasi awal umat ini Dan siapa itu generasi awal umat ini Tidak lain mereka adalah Astahabah Para sahabat Nabi Rizwanullah Alihim jami'an Kalau tidak Maka kita jatuh Dalam penyimpangan Kita akan jatuh Dalam problem demi problem Ayat yang sudah sempat kita sebutkan pada kajian sebelumnya, di mana Allah menyatakan, "Fain ma yatiyannakum minni Hudan, fana tabi'ah Hudaya, fala yadilu, wala yishqa. Maka karena itu jika datang kepada kalian petunjukku, syariatku, jika datang petunjukku dan syariatku dan siapa yang berpegang dengannya maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka, tidak tersesat dalam mencari solusi mencari kebenaran mencari jawaban terhadap problematika umat dan problematika negara Walayyshka dan tidak akan celaka, tidak akan binasa, tidak akan hancur. Namun apabila sebaliknya Allah melanjutkan, "Wahai Arab yang dzikri, fainna lehu maeisha dzamka dan barangsiapa yang berpaling." dari peringatanku, dari petunjukku, dari syariatku. berpaling disampaikan ayat-ayat Al-Qur'an ditolak dengan alasan bertentangan dengan demokrasi. Disampaikan hadis-hadis Nabi ditolak pula dinyatakan karena tidak relevan atau bertentangan dengan hak asasi manusia. Kainalah ma'isatan dzunkah. Maka sungguh baginya Kehidupan yang sempit Yang sengsara. Tinggal kita mau memilih yang mana Kita akan memilih golongan yang pertama Yang abu-ibu datang kepada mereka Peringatan Allah, syariat Allah Langsung dipegangnya dan dipeluhnya Diamalkannya Ataukah yang kedua Yang menentang dan menolak Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan hidayah Kepada umat Islam di negeri ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memimpin penguasa Pemimpin kita kepada Al-Quran dan as Sunnah Dan Allah jauhkan Dari pemimpin-pemimpin kita Orang-orang golim -orang Dan orang-orang kafir Orang-orang munafikin Tak bosannya Mengingatkan seluruh teman dan seluruh ikhwan Untuk terus berdoa Terus kita berjuang dengan doa ini Walaupun manusia mencemahkan kita Karena dianggap kita tidak ikut berjihad Karena dianggap kita tidak ikut berjuang Dengan turun ke jalan-jalan untuk berdemonstrasi Mengeriakan yayal dan caci maki terhadap penguasa Sabar, sabar wahai ahli sunnah Jika ingat baik-baik di masa seperti ini Nasihat Al-Imam Al-Kabir, Al-Syami, Al-Awzai Al-Ika Bi'atari man Salaf Wa inrafadaka al-Nas Wa liyaka Waara'ar-Rijal Walau zahrafu laka Wajib atas anda Untuk tetap berpegang teguh Dengan bimbingan yang prinsip Prinsip Salaf Walaupun manusia menolakmu Mencemohkanmu Dan waspadalah kalian Dan lagika-lagika manusia Prinsip-prinsip yang diajarkan oleh manusia Selain salah Walaupun prinsip-prinsip tadi Pernyataan dan seruan-seruan tadi Diperhias dengan kata-kata yang indah Janji-janji yang menarik, jangan terpengaruh. Sadar, sadar. Bertamat dengan as-sunnah ini. An Nabi Aleyhi Salatu Wassalam setelah menyebutkan Inna human yashminku al sairah tilasan kabira. Semua yang hidup di antara kalian sepeninggalku akan menyaksikan adanya perselisihan yang banyak. Ya, sekarang kita bersaksikan itu. Kita lihat, kita dengar, kita baca Ribut sana sini Saling mengkritik sana sini Saling menjatuhkan Masing-masing saling menawarkan solusi Yang tidak terbimbing dengan Al-Quran dan Sunnah, Masing-masing bangga dengan sistemnya Masing-masing bangga dengan Solusi yang ditawarkannya Centang tentang manusia Centang tentang manusia dipertentangkan siang dan malam maka Nabi kita menyatakan alaikum disunati wa sunnatil khulafah al-mahdiin amin ba'di wajib atas kalian di masa seperti itu untuk tetap berpegang teguh dengan sunnahku, prinsipku cara beragamaku dan sunnah para khulafah rasidin sunnah prinsip Sharah Islamiyah Al Qulafa Al Rashidi Abu Bakar Umar, Osman dan Ali. Rabbil Allah, anhum jami'an. Wa liyakum muhdafat al amur. Maka sebelum itu, kata, "Tembus kubirah". Wa Abu Ali Wahb bin Dawud. Benar-benarlah kalian berpegang teguh dengannya. Ditegaskan lagi oleh Nabi dan jujitlah sunnahku dan sunnahkulafar rasidin tersebut dengan gigi gerahan kalian artinya jangan main-main pegang erat-erat agar kita tidak terpelanting jatuh dalam fitan tidak jatuh dalam berbagai kemungkaran dan kesesatan ini yang antara lain adalah kesesatan dan kemungkaran demokrasi wa'iyakum <tip> <tip> wa muhdafatil umur wa'ismadalah kalian dari berbagai perkara yang baru yang diada-adakan dalam agama ini baik dalam urusan ibadah ataupun yang baru diadakan dalam urusan akidah ataupun yang baru dan diadakan dalam urusan dakwah aina kullu muhdatsatin bid'ah Karena setiap perkara yang baru dalam agama ini, sistem dan cara yang baru, akidah yang baru, sistem adidah, ibadah yang baru, semua itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah. Dan seluruh kebid'ahan itu adalah kesesatan. Wa kullu dalalatin khidna. Dan segala kesesatan itu tempatnya di dalam anda. Semoga Allah Taala menjadikan nasihat ini bermanfaat untuk pengucapnya dan penyampainya pertama, kemudian bermanfaat untuk seluruh yang mendengarkannya dan Allah jadikan bagian daripada pemberat timbangan amal saleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin